Milí bratři, milé sestry, my jsme mývali na díku v Masarykovém domově vždycky rodiny bohoslužby. Dneska jsme se staršostom říkali, že dneska bude to v Bílkově také sváteční bohoslužba, ale ne rodina bohoslužba, děti mají svůj vlastní program. Bude teda Pořádně díkou zdá. že? Ale ne, že by při rodinné bohoslužby by chybila nějaká duchovní hloubka. To není důvod, ale jsou v Bibli i některé texty, které jsou složitější, které prostě nejsou na místě v rodinné bohoslužbě, ale možná, že pro nás budou ty pravé a důležité. Ten dnešný oddíl ze listu židu, dobere ze široka. Skrze Ježíše, tedy přinášíme Bohu stále obět chvály, to jest ovoce tu vyznávající jeho jméno. A nezapomínejte činit dobré, dobře a sdílit se nebo takové oběti se Bohu líbí. Tak jde přímo o bohoslužbě, o předpoklady naše bohoslužby. Každá bohoslužba je skrze Ježíše. I když jsme třeba obklopeným Božím stvořením, nemusíme se všímat. I když jsme obklopeným jeho dary, můžeme třeba v tom spatřit, pouze hmotu, pouze věci k použití a neobjevovat ještě jeho lásku. Ale to není poslední slovo boží. On nám vyšel vstříc, Přišel k nám. Abychom se ho všimli a abychom byli s ním spojený. Tak. Máme tady základní verši o tom, jak je podmíněna naše bohoslužba a jak může se konat naše děkování a naše chvále. Přitom všem samozřejmě jde o stvoření. Ale představte se, že stojíte před nějakou slavnou budovou. <hlas> Třeba jste někdy jako turista na dovolené a obdivujte nějaké staré budovy, architektonické skvosty. Vidíte to? Znáte třeba i jméno toho stavitele? Klidně. Ale nic vám to jméno neříká. A teď si dívejme na stvoření. Bůh to udělal. Ale kdyby se nás s ním nic nespojovalo, kdyby nám jeho jméno nic neříkalo. Tak bychom nepoznali, co to vlastně je. Ale ano, Bůh je s námi spojený skrze Ježíše Krista. A to, co udělal, to udělal od samého začátku od samého začátku s Ježíšem pro nás. Jeho dílo není k tomu, aby někdo to obdivoval a pak se zase obdvrátil, ale jeho dílo má být osobný dar pro nás. Má mít ne kulturní hodnotu, nemá mít materiální hodnotu, ale osobní hodnotu pro mě. A proto skrze Ježíše přinášejme Bohu stále oběd chvály. No my bychom to možná vyjádřili jinak. Děkujeme Bohu, ano, přímo ze srdce. Chválíme ho, protože jsme spousta dobrých věcí o něm slyšeli. Tady autor listu Židů to používá jiné výrazy. Používá výrazy bohoslužebně. Přinášíme oběd chvály. Když to píše, tak už jeruzalemský chrám nestojí, tak nejde o nějaké krvavé oběti, ale to je náš oběd. Naše odpověď na boží lásku, na boží dary, že my mu přinášíme nějakou. Oběd. Oběd chváli. A jsou to ovoce ltu. No, tady máme různé ovoce a... ze stromů. Jste také něco přinesli. Ovoce stromů a zárady a pole. A co je ovoce ltu? Ovoce ltu jsou naše slova. Věřte nebo nevěřte, i to, co říkáme, musí růst, musí zrát. Zraje to z různých zkušeností a i to naše děkování roste z toho, co přijímáme. Není to nuceno, jak prostě káráme nějaké dítě, které návštěvě, když dostane nějaký dárek, neděkovalo, co se má říct, to ne. Jsou to ovoce. Jsou to ovoce, ovoce rtů. Dneska máme jiný pohled na přírodu, jak než před 500 nebo 1000 let. Zemědělství je pro nás v první řadě výroba, která pracuje s různými faktory, se sedbou, s půdou, s vodou, s nojivem, a musí předpokládat také určité podčasy. Tak to funguje ve zemědělství a jenom díky lidské práce, která se nedá vynechat, i když se používá hodně strojů. Ale díky té lidské práce to funguje. Díky té lidské práce tak děkujeme těm, kteří nám přinášejí tyto ovoce, pole a záhrady, tyto potraviny zpracované v továrnách. To všecko, co nás živí, to někdo vyrobil. Ale když děkujeme, tak už přestane být, přestaneme být pouhými spotřebiteli, kteří v době inflaci hledají v obchodech mlíku pod 20 korun nebo máslo pod 60 Kč. Ne, víme, že není to práce a obchod, který nás živí, ale že jsou to lidé. A je to Bůh. Ten také v tom všem působí, ten dává růst. A ten hlavně chce, abychom žili. Proto obět chválí. obět chválí jako ovoce tu oběd chválí nejenom něco v hlavě, ale vyslovený, hlasitě vysloveno a autor toho dopisu píše vyznávající jeho jméno. Tak to je to podstatně, že máme koho oslovit, máme komu děkovat, vyznávající jeho jméno. A to jméno známe, toto jméno je Ježíš. Může se stát, že se lidé to nevšímají? Může se stát. Může se stát, že vidíme jenom hmotu materií a lásku ne? Může se stát, a stává se to. Bůh myslel na nás od začátku, ale my nemyslíme na něj. Toto se stává. Proto tolik mlčení místo chválí. Proto i bezradnost v životě. Ale ten, Bůh to nenechá takhle, posílá nám Krista. A proto skrze Krista naše slova, naše chvála nejde do prázdna, ale že máme stáh s ním. Máme, slyšíme jeho slovo a dokážeme tomu odpovědět. On vyšel k nám, překonal svou oběti a proto vyznání jeho jméno patří k tomu děkování. Ale to je jenom první polovina. Ještě apostol přidá, nezapomeňme činit dobře a sdílit se, nebo takové oběti se Bohu líbí. Ta první obět, který je obět chvály, ovoce tu a k tomu se má ještě něco připojovat. Děkování rukou. Každému daru patří i to sdílení. A postupíš rovnou činit to, co se Bohu líbí. To je oběd rukou. Oběd. obět druhé. Činit dobře a sdílet se. Martin Luther ve výkladu tohoto textu dokonce psal, dělal slovní hryčku, který, kterou můžeme v tomto případě přinášet i do češtiny. Luther napsal, máme sdělovat. Máme sdělovat ty dáry. Tak to obsahuje jednak sdílet se s jinými lidmi a tím také sdělit evangelium. A nejenom luteráni k tomu mají co říct, tady ten heidelberský katechismus, podle které je celý náš život, oběd, tedy život ve vděčnosti. My možná dneska s římskými katolickými přesťany Můžeme také říct, je to eucharistický život. Eucharist je večeři páně děkování od život ve vděčnosti, který v každém okamžiku našeho života si uvědomuje, že my neříme ze sebe, ze vlastní síly, ale z božích darů a máme tyto dary právě proto, abychom jim ji sdíleli. A to se stává v bohoslužbě, když se slomaždujeme kolem stolu páně, tam přijímáme a tam vysluhováme, vysluhujeme. Přijímání a vysluhování jsou, to, jsou ty dvě části té svaté večeři. Podle apostola, který nám předává tyto řádky, je jasně, že právě tam, u tohoto stolu, kde se zpřitomňuje Ježíšovou oběd, oběd to nebeského velekněze, tam vzniká i naše diakonie. Diakonie je řecké slovo, které znamená nic jiného, než sloužit. Bohoslužba tam pochopitelně diakonie má svůj místo A dneska na neděli díku vzdání to trošku znázornujeme, ale platí to pořád, platí to při každém slavení večeři, páně, že tam je přitomná diakonie. Dneska ji máme v podobě pašky ta charita, která bydlí v maselekom domově, nám dala radu, když chceme něco sbírat, jako loni jsme odevzdali ty dáry té charitě, tak co, se jim by, co, se, co by se jim hodilo nejvíc, to jsou takové konzervy, protože to můžou bezdomovcům rozdávat. Můžu si to říct sebou, nemusí vařit, ale má i nějaký kvalitní. Jídlo. Tak jsme to napsali dopisy rodičům z a oni darovali. Tak aspoň tady v Masarykom domově jsme to zvládli, že rodiče, podívejte se, celý košík, košík ještě víc než celý košík máme a zítra to můžeme předávat tím, kteří to potřebují. Tak paštika pod strolem není ozdoba. Ale je to obět rukou. Je to činit dobře a sdílit se, který patří do bohoslužbě a líbí se Bohu. Tak nedělejme z toho dvě, dva světy, že v neděli budeme chodit do kostela, tam se pořád mluví a mluví a mluví. A v pondělí děláme svoji práci a v nejlepším případě. Děláme také něco, co Bohu se bude líbit prakticky, že někomu pomáháme. Tady to máme přímo u sebe. A máme to s pohledem na Ježíše, Ten nás obdaroval a vyzývá nás, abychom ty jeho dány sdílili. Tak, jak je patří do sboru, i na bohoslužbu, nejde jen o nějaké lidi mimo, nějaké bezdomovce, a jde o nás. Jaké jsou naše úkoly? A nedá se to omezit na jeden konkrétní čin, ale teď potřebných je strašně moc. A Dneska v Evropské unii, jako by se prosadila ta zásada, zavřeme se, my a oni. Nezvládneme to, když všichni budou emigrovat, budou do našich země přijít. Ale jsou to lidé jako my a jsou osloveni Ježíšem. Tak jaký je náš vztah? Apostol říká: Nezapomínejte činit dobře a sdílet se. On nepočítá s tím, že jsou lidi, nebo aspoň ty křesťani, že jsou zlí, že to nechtějí. Ale zná nás docela dobře, že my zapomínáme. A to také z půdu sebe zachovy, že někdy zavíráme oči. Chceme zapomenout. Ne, nezapomínejte. Mluvíme jenom o dvou velkých válkách v naší době, ostatných ostatních se nemluví. Nezapomínejte. Nezapomínejte, zabývejte se s těmi věcmi, které pálí. Pálí Krista, pálí tedy i nás. Tak v té bohoslužební oběti, tu a v těch činech dobrých věcí, tam je zakotven náš vztah k bohu stvoření, stvořitelé. Tam je zakotven naše díku vzdání. Někdy se musím třeba něco vzdát, překonávat soběctví, takže nám se to zdá jako obět. Ale hlavní obět je ne naše, ale Ježišovou. Ježišová obět. A ty jeho činy mají být inspirace pro naše činy. Za 14. budeme připomenout dějiny našeho zboru za první republiky. Ten zbor se snažil činit dobře a sdílit se. A v komenského, dneska, komenského domově tam pracovala jedna sestra z českého sboru a vzdělána v Rakousku, ona se jmenovala Diakonisa, jo, že věnovala svůj život peči těch syrocích. My se dneska učíme a... Kristus nás chce takové službě diakonské posilovat v dnešní době. S těmi lidmi, kteří tady jsou, nemluvíme o nějakých davech, ale je to slovo, které říká nám, který nás potěší, který nás zachrání a který zbudí naši děkovnou oběd.